I inledningen till FIS partiprogram så kan man läsa Målet för den feministiska politiken är ett samhällsbygge som skapar utrymme för alla människor att utveckla sin fulla potential. Och det tycker jag låter helt perfekt. Vilken människa skulle kunna läsa det där och inte tycka att det låter bra liksom? Det finns inga argument mot en sån utopi. Men om man läser vidare i deras partiprogram, som består av 88 sidor, så börjar en annorlunda bild att upptaga sig. Och jag misstänker nästan att FI har en medveten strategi som går ut på att tråka ut folk så pass så att de inte ska få reda på vilka absurda förslag det är som partiet egentligen förespråkar. Låt oss se om vi kan sammanfatta lite här. Det här är bara några få punkter i deras politik. Om jag har fel i någonting så får ni gärna rätta mig. Då är jag alltid är mer intresserad av fakta. Vi ska verka för att feministiskt självförsvar och utbildning om hur normer och föreställningar om manlighet bidrar till att begränsa kvinnor och flickors utrymme i det offentliga rummet erbjuds på samtliga skolor. De vill alltså utbilda unga tjejer att kunna slåss samtidigt som de tittar i de föreställningar om hur allt som är manligt är deras fiende. Men de vill inte prata om hur män också kan lida av dessa samhällsideal om manlighet. Det anses tyvärr inte vara manligt att visa känslor. Samtidigt så tar män självmord i högre grad än kvinnor. Är det bara en slump? Om man ska prata om de destruktiva aspekterna av könsrollerna så borde man göra det i sin helhet. Inte leka favoriter. Det är väldigt lustigt att FIS-politik för det här landet inte tar hänsyn till män. Vilket är ungefär hälften av Sveriges befolkning. FI vill kvotera barnbidraget, kvotera bolagsstyrelserna, kvotera föräldraledigheten och kvotera bidragen till idrottsföreningar bland annat FI vill ge papperslösa rätt till socialbidrag så tiggare, alkisar, pundare och kriminella från hela världen ska kunna komma till Sverige för att leva på svenskarnas skattepengar Sverige ska vara någon slags välfärdsparadis om man är en seriemordtexman i Bulgarien så ska man alltså kunna leva med tryggheten att oavsett vad som händer, även om polisen är dig på spåren, så kan du alltid fly till Sverige och leva gott där istället. Okej. Okay. Visst. Vad bra för Sveriges befolkning. Fi vill totalt avskaffa försvaret istället så ska kvinnorätts- och hbtq- och antirasistiska organisationer lösa alla konflikter internationellt. Så man har alltså tänkt sig att skicka ett gäng hbtq-aktivister till Ryssland för att säga nej nej nej, aja baja. Eller varför inte Saudiarabien? Eller varför inte Uganda? Ett land där man hänger ut homosexuella i mainstream media så att lokalbefolkningen ska kunna få reda på vilka bögar är så att de kan stå i med dem. Det vore ju jättebra att skicka ett gäng homoaktivister dit för att prata med dem. För de går ju verkligen att prata med. FI ska verka för att ett program skapas för att finansiera, för att analysera och omskola män så att de ändrar sitt konsumtions- och transportmönster för att gagna klimat och en hållbar utveckling. FI vill alltså skicka män till omskolingsläger för att rädda miljön. Det här är helt sinnessjukt. De, de menar alltså på fullt närvaro att all kvinnlig transport och konsumtion är miljövänlig medan all manlig transport och konsumtion förstör klimatet. Var är verklighetsförankringen i detta? Vill vi förbjuda porr? Ungefär, ja. Fyra av de åtta toppkandidaterna till EU-valet vill helt förbjuda porr medan de resterande fyra verkar vilja förbjuda viss sorts porr som kan tolkas som kvinnoförnedrande, vilket skulle kunna innebära precis vad som helst då det är så öppet för tolkning. Jag har länkat till Aftonbladet i videobeskrivningen, så du kan ju klicka på länken och läsa själv vad det är de säger. Men rent partiprogrammässigt så vill de att hotell ska vara porrfria och att man ska se över lagstiftningen kring pornografi för att utreda ifall det är möjligt att begränsa spridningen av pornografi. Men... Vad då begränsas spridningen av pornografi? Det finns ingen överdriven spridning av forr i samhället. Det är ingen som blir påtvingad någonting. Antingen så går du in på redtube.com eller så gör du inte det. Det är ett väldigt fritt val. Gudrun Schiman säger även att vi ser ju väldigt tydligt kopplingar mellan pornografi, prostitution och trafficking. Vilket är en helt ogrundad uppfattning. De där sakerna har ingenting med varandra att göra. I min åsikt är det inte orimligt att anta att alla toppfigurerna i FI hatar par, och de hade säkert velat förbjuda det ifall de kunde. Men det kan man inte, och man vill nog inte säga vad man tycker är rätt ut. All kollektivtrafik ska vara gratis, inga bilder, inga bilder, inga bilar. älö, älö, älö, man Hitta. Okej, då är det All kollektivtrafik ska vara gratis, inga bilar ska tillåtas i städerna och alla transporter ska ske med tåg och inte lastbil. Väldigt realistiskt. Förskolan ska vara helt gratis och alla förskolor ska servera veganmat. Helt fri invandring. De vill ha helt öppna gränser. Hur i helvete hade man tänkt sig att det där skulle kunna fungera? Det skapas redan ghettos på löpande band för att vi har en så ansvarslös invandringspolitik. Och så har de tänkt sig att man ska ta in minst 10-dubbelt så många mer än vad Sverige redan gör. Det är inte hållbart. Välfärden skulle kollapsa totalt och till slut så skulle vi inte kunna ta hand om någon överhuvudtaget. Speciellt inte invandrarna. Om andra länder har lika stor invandring så går det bra, brukar de svara med. Men det gör de inte. Och det skulle de inte ha heller, så därför skulle Sverige bli det enda landet som tar in alla. Och det är inte hållbart. Hur kan man ens vara så där fruktansvärt naiv? Man värderar ju teoretiska önskedrömmar mer än att fokusera på själva verkligheten. Och vet du vad det absolut värsta av allt är? I hela partiprogrammet så finns det inte ett enda ord om hur FI ser på skatter och hur de har tänkt att finansiera allt detta. Faktum verkar snarare vara att FI inte ens har råd att finansiera sin egen politik. Så även om de blev inröstade som majoritet i riksdagen så hade de inte ens kunnat genomföra sina egna idéer. Varför är det ingen som upplyser Sveriges befolkning om allt det här? Detta är fakta. Om du röstar på FI för att öka jämställdheten så röstar du även på allt det där. Så tänk efter. Varför vill du rösta på FI egentligen? De är knappast unika när det kommer till jämställdhet och feminism. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har också politik när det kommer till jämställdhet. Men även där, varför skulle vi rösta på någon av dem? Tänk lite kritiskt, du var inte ett jävla får. Fråga dig själv, varför röstar jag på det här partiet? Och skulle det kunna komma någonting dåligt av att jag röstar på det här partiet? Det är egentligen helt sinnessjukt att människor är så outbildade om sina egna åsikter. Speciellt när det kommer till någonting som påverkar hela landets utveckling. FI har bara blivit större och större, men Sveriges media har undgått att granska dem helt, vilket har lett till att en enorm okunnighet har spridit sig, då det enda massorna får höra om partiet är deras viftande med fina ord, som jämställdhet och feminism. FI har bara blivit populära på grund av att de har ordet feminist i sitt partinamn. Deras sympatisörer verkar inte ens medvetna om vad det är för slags politik som partiet för. En person kommenterade på min senaste video och skrev så här. Har en del tjejkompisar som röstar på FI, de delar med sig många bilder och statusar om FI och är emot SD. De flesta är unga och naiva. Frågar man dem om vad partiet vill göra så blir de tysta, för de röstar på partiet endast på grund av namnet. Det där är tyvärr inte sällsynt. Och kritiserar man FI så anklagas man för att vara misogin, men anledningen till att vissa människor avskyr partiet är för att de faktiskt har läst partiprogrammet ordentligt. Det har ingenting att göra med kvinnohat. FI vill fixa samhällets orättvisor genom kvotering. Kvotering är någonting som föreslås endast av människor som är så övertygade om att vissa grupper i samhället är så extremt förtryckta så att de måste bli tvångsplacerade på en arbetsplats för att ens ha en chans att lyckas i livet. Vilket är ett absurdt sätt att tänka på i ett land som Sverige, där man faktiskt har möjligheter, även om man får kämpa lite ibland. Säger inte det allting om vilken skev verklighetsuppfattning vi har? De tror på fullt allvar att kvinnor är så extremt förtryckta i Sverige så att de inte kan komma någonstans i livet ifall de inte får positiv särbehandling av regeringen. Deras politik har varit förståelig i ett land som Saudiarabien eller Indien, men inte Sverige. Jag håller med om att det finns orättvisor mellan könen och många könsrelaterade problem att fixa i Sverige. Men det är så synd att folk har gett sig in i feminismen endast för att det är trendigt. Det är ingen som undersöker vad feminism verkligen innebär. Det är så fruktansvärt synd att feminism i Sverige har kommit att betyda fi och Gudrun Schiman. För den som är påläst om feminismen är medveten om att det är ett brett begrepp med flera olika inriktningar. Och det destruktiva med fi är inte bara att de är kommunistfeminister som kollektiviserar och offerförklarar hela samhällsgrupper De är även likhetsfeminister vilket innebär att man är helt övertygad om att det inte finns några biologiska kön utan allt är bara en social konstruktion som ska bekämpas Allt som tyder på en traditionell könsroll ska bekämpas med bland annat genuspedagogik Särartsfeminister å andra sidan anser att alla ska ha precis samma förutsättningar i livet oavsett kön men samtidigt så är man ödmjuk inför att det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor som gör att vi är olika och ibland tenderar att göra olika val i livet Och det behöver inte vara ett problem i sig. Det blir ett problem först när man blir bestraffad för att man kliver utanför tendenserna och när det manliga får en högre status Därför är det väldigt viktigt att värdera manligt och kvinnligt på samma nivå. Detta är inte fallet med likhetsfeministerna. Deras idé av jämställdhet är att kvinnor ska bli mer som män och män mer som kvinnor. Men det är inte jämställdhet. Jämställdhet är när man har valet och friheten att vara precis hur man vill. Utan att samhället försöker trycka in dig i några sorts könsroller, vare sig det är traditionella eller motsatta. Så, en röst på FI är inte en röst på jämställdhet, det är en röst på ett annorlunda sorts patriarkat. Det jag har erbjudit här är två motpoler av feminism. Om du tycker att feminism låter bra, och du vill kalla det själv för feminist, ta reda på vad fan det betyder innan. Jag är trött på att det där partiet vinner så mycket stöd i samhället bara genom att välja rätt namn och slänga ur sig ytliga klischéer som jämlikhet åt alla. Som feminist så blir jag irriterad över att den värsta sortens extremister har tagit över stämpen i Sverige. Feminism har ingenting att göra med kommunism, manshat eller radikal vänsterpolitik. Feminism har ingenting att göra med att vilja förstöra Sveriges infrastruktur. Så till alla som gillar FI, tänk en gång till.